Întâlnire în Atlanticul de Sud Pista 22 Vestea teribilă a căderii Singaporelui putea însemna exact ceea ce le trebuia nemților pentru a atrage cât mai mare folos de pe urma victoriei aliaților lor. În următoarele câteva luni, trupele britanice și aprovizionările lor vor trebui desfășurate într-un dispozitiv care să facă față noului pericol, iar forțele navale vor fi nevoite să se disperseze dincolo de orice limite de siguranță. Japonezii ar putea invada India și ar înainta în bogatele terenuri petroliere ale Orientului Mijlociu. Este chiar posibil ca acest lucru să fie fost plănuit de ei și de germani, cu luni, ba, chiar cu ani în urmă, astfel ca unirea dintre forțele lor armate să devină un fapt împlinit. Un imens clește de oțel care străpungând prin Rusia și prin Orientul Mijlociu să sfârșie omenirea în două jumătăți. Stând în răcoroasă locuința plantatorului de ceai, Totul apărea cu claritate stranie, încât el se simțea aproape în panică. Nu se poate ca situația să nu le apară la fel de clar și celor care ne conduc. Doar dacă se uită la umerii dolofane ai lui Kemp. În războaile din trecut au fost necesari câțiva ani până ce conducerea să se debaraseze de tip ca acesta. Se spune că pe vechile câmpuri de bătălie din Flandra, plugurile continuă să dea la iveală oasele celor trimiși la moarte, de general convinși de superioritatea cavaleriei față de mitraliere și de sârma ghimpată, ca și amiralii care pufneau disprețuitori când era vorba de consecințele atacurilor cu submarine. Fu foarte surprins să constate că nu era singurul aspete la Dineu. Un medic, capitan-comandor din statul major al amiralului, adjutantul comodorului, cel care fusese ridiculizat de Fraser, și un maior mai vârstnic din artilerie, s afla în jurul mesei, impecabil aranjată. Aspirantul camp era și el de față, dar stătea mai retras de ceilalți. S-afla și o femeie micuță și uscățivă, prezentată ca fiind soția medicului și îndeplinind acum rolul de gazdă. Deși toate ventilatoarele funcționau, aerul era foarte încins, iar porțile respectabile, servite din diferitele feluri de mâncăruri indiene, nu erau de natură să dea vreun ajutor în această privință. Dincolo de ferestrele cu jaluzelele lăsate, Linței putea zări ultimele raze de bronz ale soarelui și siluetele negre ale palmierilor proiectați pe cerul sfințitului. S-a băut foarte mult, prea mult. Linței se minuna de ce cantitate putea bea comodorul. Vocea îi se făcea din ce în ce mai tare și limba îi se împleticea, iar servitorii nu conteneau să aducă cu pașilor neauziți feluri de vin care dispăreau repede. Lângă Linței, aspirantul își vedea de mâncare în tăcere, rare ori ridicând ochii de pe masă până ce său spuse deodată. Ce naiba, Julian?" termina cu ciugulitul. Încearcă și mănâncă ca un bărbat dacă altceva nu faci bărbătește." Linței își aminti de înfățișarea băiatului imediat după terminarea luptei, cu gura încleștată, dar straniu de hotărât. Stenalt îi povestise cât de devotat lucrase în cadrul echipei de navigație, și cum, deși i se făcuse rău, a reușit să se stăpânească și să-și vadă de îndatoriri. Probabil că, în tot acest timp, băiatul și-l imagina pe tatăl său fugind cu escorta aceea puternică pentru a se pune în siguranță. Îl părăsise la voia întâmplării, așa cum făcuse toată viața. Lin-i se lăsă pe spătarul scaunului. Simțea că este puțin amețit, dar acum nu i a păsa de nimic. De fapt, domnule Comodor, aspirantul s-a comportat excelent în ultima misiune, Observă că băiatul îl privește atent și că soția medicului și-a întrerupt uimită zerul cu care își potolea foamea, aparent nesfârșită, rămânând cu furculița ridicată în aer. Adjutantul interveni repede. Bravo lui! Îmi amintesc că eu la Darmuț... Țineți flanca!" Îl opi categoric comodorul. I s-a adresat apoi lui Linței. Nu cunoști băiatul? Că altfel n-ai vorbi așa!" Făcu semn să-i se mai toarne indiferent față de tensiunea stârnită printre comeseni. Fiul meu nu agrează Marina, Iar conveni să stea lungit, ascultând muzică sofisticată, decât să facă ceva folositor. Când îmi aduc aminte de tatăl meu și de tot ce m-a învățat el, îmi vine să plâng. Maiorul artilerist își terse bărbia cu șervetul. Bătaia e ruptă din rai, nu? Râse, dar râsul său sună gol în liniștea camerei. Cred că e destul de matur și știe ce vrea. Linței simțea cum îi revine mânia. Când se va putea termina războiul, va putea alege singur drumul. Așa crezi, dumneata? Comodorul s-a plecă înainte, arătându-și ochii înroșiți în lumina candelabrului. Ei bine, află, domnule capitan comandor Linței, că eu sunt acela care voi hotărî ce să facă și ce nu. Nu voi permite niciunui fiu al meu să-mi facă familia de rușine. Înțelegi, dumneata? Perfect, domnule Comodor. Își strânse cu putere paharul pentru a nu lăsa mâna să-i tremure. Dar în prezent este sub comanda mea și eu îi apreciez calitățile așa cum sunt. Comodorul se voi pe scaun și într-un târziu se răsti. Vom servi un păhărel de porton în camera de alături? Linței se ridică. Vă rog să mă iertați, domnule Comodor, că vă cer permisiunea să mă retrag. Nevasta medicului interveni în grabă. Trebuie că ești grozav de obosit, domnule comandor. Dacă numai jumătate din cele ce se spun despre misiunea Dumitare sunt adevărate, atunci cred că ai absolută nevoie de o odihnă. Comodorul nu reuși să se ridice din scaun decât cu ajutorul unui servitor. Ai permisiunea să te retragi. A privi pe linței drept în față și adăugă cu gura încleiată. Iar în ceea ce mă privește, pot să... Se-ntoarse cu spatele și plecă clatinându se spre ușă fără a încheia fraza. Linței părăsi încăperea și așteptă să fie adus chipiul de câte un copil de casă. Auzi zgomot de pas și îl văzu pe aspirant privindul în ochi. Îmi pare foarte rău, domnule comandant. N-aș fi vrut pentru nimic în lume să se întâmple așa ceva." Linței se forță să zâmbească. Veziți de treabă, totul a fost numai din vina mea." Nu m-ați înțeles, domnule comandant." Vocea lui Kemp se năsprise de îngrijorare. Eu îl cunosc bine. Nu se va lăsa până nu se va răzbuna pe dumneavoastră." Își plecă privirea. Nu e ca dumneavoastră. Dacă ar fi fost, n-aș fi avut nevoie să mi se spună să intru la marină." Sinceritatea băiatului, rușinea și umilința lui îl făcură să pară și mai lipsit de apărare decât de obicei. Mi-ai făcut un compliment foarte frumos." îi zise liniștit Linței, unul pe care eu îl apreciez deosebit de mult. Își luă chipiul și se depărtă în grădină. În urma lui, băiatul rămase privind lung prin ușa deschisă, mult timp după ce Linței dispăruse în întuneric. Un taxi hotologit îl aduse încet pe Linței, înapoi în port. Capul îi se clătina fără să vrea la fiecare hurducătura a mașinii, iar gâtul îi era uscat, deși băuse atâta vin. Când reuși să găsească Dana, luna răsărise și în lumina ei palidă, a se odihnea lângă chei, pitura de camuflaj ieșind în mod straniu un relief. Satinela se plimba în sus și în jos la intrare, iar el distinse în lucirea albastră a lămpii de camuflaj, pe șeful de carte a plecat peste un pupitru, probabil cufundat în lectura unei cărți sau a unei scrisori vechi de acasă. Totul era foarte liniștit și după ce și-a aprins pipa, linței parcursea gale pe chei toată lungimea navei, de la etrava dreaptă și înaltă până la duneta de modată pe care tunul acela vechi țintea către lună ca un deget de oțel. Oftă și urca apoi pe schela abruptă, dând din cap la salutul uimit al șefului de cart și îndepărtându-se spre prova către cabină. Tocmai trecea prin dreptul unei uși când auziți zgomot de sticlă făcută țândări. Era cabina lui Stenard și, când vrusă să pună mâna pe clanță, l a auzit pe Dancy spunându-i. E mai bine să-l lăsăm în pace, domnule comandant." Densi stătea sprijinit de balustradă, ascuns complet în umbră. Adăugă." Imediat după ce ați plecat, a sosit o radiogramă. Fratele ofițerului cu navigația se află la bordul unei nave spital." A reușit să iasă de acolo, deci?" Alinsei îl urmări atent cu privirea, dar Densi păru că nu a auzise. S-a dus imediat să-l vadă, de când s-a întors și până acum stă închis acolo și bea. Densi se rezemă cu coatele de balustradă și adăugă. A reușit să-l vadă, dar băiatul nu mai avea mâini. Umerii lui Densi se zguduiră fără putință de stăpânire când adăugă. Și în plus este și orb, domnule comandant. Linței privițintă spre clădirile îndepărtate, albite de strălucirea lunii, ai stat aici tot timpul? Pentru orice eventualitate," răspunse Densi, înclinând capul. Linței i-a tinse brațul. Deocamdată eu nu mă culc. Vin o să bem un pahar în cabina mea după ce adorme Stenard." Așteptă un pic și apoi zise. Dacă simți că ți-ar face bine." Densi și îndreptă statura. Vă mulțumesc, domnule comandant." Linței se îndepărtă încet spre scara punții de comandă. Într-o singură seară, să o sumedenie de lucruri despre ofițerii săi, ca și despre el însuși. Miracolul În următoarele trei zile nu s-a primit niciun ordin pentru Bembecula și nici vreo altă știre despre misiunea viitoare. Nici Linței nu fusese chemasă de da ochii cu amiralul sau măcar cu șeful lui de stat major dar pentru început această omisiune nu l-a tulburat câtuși de puțin. Ba chiar dacă se gândea bine, se simțea ușurat. Statul major local avea destul de lucru și așa, iar el era ocupat cu reparațiile navei. Tocmai în legătură cu reparațiile bembecului și cu completarea aprovizionărilor, simți Linței primele semne că se petece ceva nedefinit, de care el nu are cunoștință. Erau lucruri mărunte în cea mai mare parte, dar care adunate stabilau o conjunctură precisă. Locotenentul Hunter s-a prezentat-se la el, plângându-se că nu reușește să înlocuiască muniția de 150 mm trasă, deși i se spusese că există destul în depozit. Când Lint l-a întrebat dacă a vorbit în această privință cu ofițerul cu artileria, Hunter i-a răspuns cam reținut. Cum să vă spun, domnule comandant? A fost cam preocupat cu altele în ultima vreme. Oricum pot rezolva singur problema dacă mi se dă mână liberă." Maxul se comporta și mai curios decât înainte. Lucrul era sigur. Rămăsese în fiecare noapte la uscat, cu toate că nimeni nu văzuse unde anume. Gos fusese și el necăjit de lipsa de atenție cu care era tratată lista sa de reparații decât de către conducerea docurilor. Lucrul era normal într-o oarecare măsură. Secundului îi se părea că fiecare lucrător de la docuri este un hoț, un bun de nimic, unul care nu face decât să strice aspectul navei și eficiența ei. Dar era adevărat că unele lucrări fusese ră mai mult date peste cap decât remediate și locotenentul Berker să-i de aceeași poveste. Proviziile se obțineau cu greu și, în afara raților normale de hrană și îmbrăcăminte, foarte puține lucruri erau disponibile pentru Bembecula. Toate adunate reprezentau în mintea lui Linței mai mult decât o coincidență. Echipajul însă accepta această situație cu evidentă satisfacție. Învoirile la uscat, priveliștile noi, femeile în costume orientale, îmblânzitorii de șer, elefanții și rixele, toate contribuiau la a transformarea fiecarei zi obișnuite într-un eveniment. Stenard nu coboruse de rareori ori pe uscat. De fapt, în afara îndatoririlor sale, aproape că nici nu mai părăsa cabina. Alinței stătuse de vorbă cu el între patru ochi după noaptea cu dineul comodorului și le întrebase dacă poate face ceva pentru a-l ajuta. Stenard îi replicase. L-au trimis pe Jason la un spital, domnule comandant. Mâine el vor expedia la un altul în orașul Caraci, iar după asta, zic ei, totul este chestiune de timp. Ar privise pe linței cu o îngrijorare bruscă. Spuneți-mi cum să fac să-i scriu lui acasă astfel de lucruri. Vă dați seama ce o să-i o asemenea veste? După această scurtă întrevedere, linței îl întâlnise numai de puține ori. Nici chiar densi nu părea că reușește să-l ajute în disperarea sa. Poate că atunci când se vor afla din nou pe mare, lucrurile se vor mai schimba. Șederea aceasta cu vasul legat lângă chei, în căldura înăbușitoare, nu putea ajuta cu nimic cuiva torturat de gânduri, cum era Stenard. În dimineața celei de-a patra zile, Linței a primit ordinul de a se prezenta la comandantul Naval și, ca urmare, a îmbrăcat o uniformă albă pe care nu mai purtase de la declararea războiului, în vreme ce Geab îl dădăcea ca o cloșcă îngrijorată de puiul ei. Geap fă marca. remarca. E puțin cam prea largă în talie, domnule comandant. Dacă pot îndrăzni să vă spun, trebuia să mi-o dați mai devreme să o ajustez. Ea mânat sabia de paradă și a adăugat. Nu v-ați hrănit ca lumea în ultima vreme, domnule comandant. Prea multe griji nu vă fac bine. Linței se privin o glindă. Chiar și în timp de război, regulile etichetei trebuie respectate. Să se vadă bine că nu există niciun fel de fisură a fundațiilor. Își scrisi frunta. O să mănânc mai cu poftă când am să știu despre ce este vorba. Așteptă, convins pe jumătate că Geap îi va furniza vreun zvon sau măcar vreun motiv pentru această bruscă chemare la comandament. Dar Jap părea preocupat mai de înfățișarea comandantului Bembeculei, de impresia pe care o va face când va ajunge la amiral. La plecare, Gos a trebuit să zbiere ca să se facă auzit peste bocănitul ciocanului pneumatic. Nu uitați să le spuneți despre pitură, domnule comandant. Mai avem numai foarte puțină. Și despre lanțul ancorei Babord, care îmi dă de cap." Alinsei zâmbi discret. Echipa pentru onor era aliniată la milimetru, șeful de cart udându-și mereu buzele gata să sune din sifleie semnalul pentru plecarea sa de la bord. Locotenentul Page, ofițer de gardă, stătea țapăr în poziție de drepți, cochie ținte la linței și părea cu prins de spaimă, ca și cum se aștepta ca schela să se rupă tocmai acum sau unul dintre timonieri să moară subit. Linței răspunse, Voi face tot posibilul, am și eu câteva probleme de pus." Apoi, cu o mână la cozorocul cu frunze de stejar al șepcii și cu cealaltă ținând forma puțin familiară a sabiei, coboră grăbit schela spre mașina care le cărea în arșiță, așteptând să-l poarte până la sediul a totputernicilor Silei. Dar a fost întâmpinat de un ajutant hărțuit, un locotenent care s-a grăbit să explice că amiralul nu poate totuși să-l primească. Comandantul șef al teatrului de operații fusese solicitat la o conferință foarte importantă, așa cum se întâmplă deseori, inevitabil. Linței a mai așteptat vreme de 20 de minute într-o cămăruță, până ce locotenentul să reapară și să-l conducă în încăperea de alături, Șeful de stat major se ridică de la biroul său și le întâmpine ca să-i strângă mâna. Îmi pare foarte rău că s-a evit încurcătura asta. Trăim timpuri grele. Sunt însă sigur că și dumneata ești testul de satul de întâlniri cu amirali. Ei zâmbi. Ca și mine. Linsei se așeze pe scaunul oferit și-l urmări pe superiorul său, cum privește lung pe fereastră către port. zi zise rar. Așadar, am așteptat să ne vină instrucțiuni noi de la amiralitate. Ni s-au făcut unele recomandări și e de datoria mea să te informez în privința lor. se întoarce și îl studie gânditor. Războiul devine mai crâncen. Intensa activitate submarină și aviația cu rază mare de acțiune au transformat ideile tactice în niște gândiri perimate. De pe o zi pe alta, dacă pot spune așa. Linței se încordă. Se așteptase să primească unele aluzii la ordinul pentru noua misiune, ba chiar și acceptarea propunerilor făcute de el în privința onora dintre membrii echipajului Bembeculei, dar era ceva în atitudinea și în tonul șefului de stat major care semăna a avertizare. Părea tulburat, ba nu, părea stingherit. Statul major lucrează în momentul de față la ordinele pentru dumneata alinței, cred însă că e mai bine pentru toți cei interesați să afli întârziat conținutul lor. Se așeze la biroul său masiv și-și privi mâinile. Bembecula se va reîntoarce în Marea Britanie de îndată ce docurile vor garanta că este capabilă de navigație. Capabilă de navigație? Nu gata de luptă sau gata pentru patrulare, ci doar să fie în stare să facă voiajul până acasă. Linsei întrebă încordat. Și după aceea, domnule comandor la rozit. Am dedus că vor să o folosească de depozit și navă ca armă cazarmă pentru recruți, personal în refacere și alții. Căută ceva pentru hârtii. Secundul dumitale va fi avansat la gradul de capitan comandor când va ajunge acolo. Tot atunci va prelua și comanda navei. Încercă să zâmbească. Un fel de diamant necizelat din câte îmi dau seama. Dar pentru munca asta va fi exact ceea ce trebuie. Își plecă din nou ochii. Este foarte probabil că avansarea dumneitoarei e pe drum. Îmi pare bine pentru dumneata. Ai meritat-o cu prisosință. Alinsei se simțea de parcă pereții se prăbușau peste el. I se părea că îi zdrobesc plămânii și îi scot tot aerul din ei. Dar în cadrarea mea, domnule comandor... Șeful de stat major își menținu privirea plecată. Marina se mărește pe zice trece. Recruții curg spre baze ca furnicile. Va trebui să scurtăm perioadele de instrucție, nu să le lungim, iar ei au nevoie de tot ajutorul pe care îl putem oferi. Mai răsfui puțin prin malderul de hârtie și continuă. Și eu detest slujba de acum. Am intrat în marină ca să simt în jurul meu un vapor. Sunt convins că munca de acum este mai importantă și că sunt mult mai folositor aici decât pe comanda unui crucișător în baza de la scapa flau. Ridică din numeri. Am este totuși greu să mă resemnez. Privirea se ridică până pe fața lui linței și adăugă liniștit. Tot așa cum îți va fi și dumitale la început. Cum? O slujbă la uscat? Tocmai sunt pe cale să finiseze o nouă bază de instrucție pe costa răsăritană. Nici nu-i odată încă un nume, dar nu mă că până ajungi dumneata să preiei comanda, lor zicei mari, ei vor găsi un nume măreț. Alinței se ridică în picioare fără să-și dea seama că s-a mișcat din scaun. asta răsăriteană, slujbă la uscat, probabil vreo tabără de vacanță sau vreun hotel de... timp de pace, transformat pentru nevoi de instruire, Acum un pavilion național înălțat la un catarg, cu un clopot de vapor la intrarea principală, o iluzie temporară pentru marinari temporari, zise. Credăm că voi căpăta... Șeful de stat major îl privi amărât. Știu, evident poți face întâmpinarea regulamentară împotriva acestei hotărâri, dar știi și dumneata la fel de bine ca mine cât de puțin va atârna în cumpănă. Linței trecu la fereastră și se uită în curtea de dedesubt fără a privi ceva anume. Putea să-și imagineze cu exactitate cum va arăta baza de instrucție, ca și cum ar fi vizitat-o de curând. Aproape că și-auzea voci zicând... Noul comandant? A, da, a venit aici fiindcă l-au cam sonat bombele. Cei mai mulți dintre ofițerii care comandau astfel de instituții erau bătrâni în retragere, aduși din nou în marină ca să mai ușureze din sarcini, oameni de tipul comodorului Kemp. S-au întrebând. Înțeleg că ideea asta e a lui Kemp, domnule comandor. Știi bine că nu pot discuta rapoartele confidențiale, Șeful de stat major adaugă. Dar poți trage singur concluziile pe care le crezi de cuvință. Voi face acea întâmpinare. Se întoarse de la fereastră și l văzu pe comandor dând negativ din cap. Este dreptul dumitale. Totuși, dat fiind că suntem în război și că tocmai ai fost avansat în grad, desfătuiesc să nu întreprinzi o astfel de acțiune. Un telefon zbărâie, impacientat, și șeful de stat major se răsti. Nu, așteaptă receptorul în furcă și adăugă liniștit. Eu personal nu-l cunosc foarte bine pe comodorul Kemp. Merg chiar mai departe. Nu vreau să-l cunosc prea bine. Dar din câte am auzit despre el, aș spune că nu este omul care să acționeze fără justificare, chiar și aparentă. Linței se târâi până lângă birou și se rezemă de el zicând cu voce aproape rugătoare. Nu se poate să nu fi fost radiograme de la cargou, domnule comandor? Măcar ca aluzii la toată chestia asta... Încă o dată, toate sunt confidențiale, dar a existat un raport integral făcut către amiralitate. Pe în altă parte, inclusiv unul din partea ofițerului mecanic al statului major. Linsei își îndreptă statura scârbit. Aș aminti de medicul bărbos și de soția sa, care nu se puteau opri de la mâncare. Kemp trebuie că plănuise totul dinainte, probabil chiar în urma antipatiei resimțite la prima lor întâlnire, la scapa. Așa aminti și de vocea aspirantului care l-avertizase. Nu se va lăsa până nu se va răzbuna pe dumneavoastră. Sau poate a stârnit el toate acestea în seara când a luat apararea băiatului în timpul dineului? Intrase singur în capcana pe care o deschisese deja lipsa lui de prevedere. În aceste secunde interminabile revedea în minte coca bembeculei rezemată de trancheții cheiului în lumina soarelui, până și ea îi fusese luată. Mai ales gândul acesta era cel mai greu de îndurat. Ascultă linței, încearcă să nu iei toată chestiunea așa de tragic, că doar războiul se termină săptămâna viitoare și cine știe, se prea poate ca în Anglia să primești alte ordine care vor face ca toate astea să ți se pară că au fost un vis urât. Un vis urât? Cuvintele îi stăruiau în minte. Poate că cineva de la bordul navei inițiase prima mișcare. Ascultați aiurilile sale pronunțate în somn pe când retrăia coșmarul. Înregistrase până și cele mai mici acțiuni sau toane în scopul de a-l distruge. E timpul să plec, domnule comandor." Întâlni privirea tulburată a celuilalt. N-aș dori să fie un locul dumneavoastră și să am sacina de a transmite ordine atât de dureroase. Vă mulțumesc că ați încercat să-mi menajați sentimentele." Șeful de stat major zâmbi. Este drept, am încercat." Și, totuși, nu mă pot împiedica să am senzația că sunt un călău. Sper numai că oamenii care vor trece prin mâinile dumitale vor ști să aprecize ceea ce sunt sigur că le vei oferi. Ce anume, domnule comandor? N-am de gând să te plictisesc cu toată gargara obișnuită despre exemplul personal și arta de a conduce. Știu că o să ai parte de ea din plin mai târziu. Se așeză din nou pe scaun, privirea devenind dintr-o dată pierdută în departare dă același simț al valorii, al contopirii pe care le-ai dumneata față de bătrâna Bembecula. Iată ce ar fi mai folositor decât o cameră întreagă plină de amirali." Linței își luă șapca și se îndreptă încet spre ușă. Totul se terminase. Pentru el ca și pentru navă. Voi încerca să-mi amintesc mereu cele ce-mi spuneți, Dar acum încolo voi avea timp berechet să meditez la ele." În anticamere, locotenentul a îi mână un plic și zise – Aveți aici o listă cu toate numerile la noile posturi, domnule comandor. Dacă doriți, puteți să le comunicați oamenilor dumneavoastră. Alință-i străbătut toată clădirea fără a mai scoate un singur cuvânt. Avea numai impresia că a trecut pe lângă oameni la birouri, înregistrând, de nedefinit, zgomot de voci la telefoane și clămpănic de mașini de scris. Un alt fel de război. Unul pe care îl va purta în curând și el, sau pe care îl va urmări de pe margine. Răspunse la salutul celor două santinele și se îndreptă spre automobilul comandamentului. Trebuie să se stăpânească, măcar până când ajunge în cabină, să se ascundă așa cum făcuseră Răstenard și Maxwell, deși știa că se minte singur. Nu există pe lume loc în care să te ascunzi de tine însuți. Gost se țină la câțiva pași în fața biroului lui Linței, ascultând cu fața ferită într-o parte noile instrucțiuni de pe foaia scrisă la mașină. Așa că, până la urmă, toți ai căpătat nava secundule. În timp ce pronunța cuvintele, Linței se gândea că ele prezintă pentru el singura fărâmă de bucuria adusă de noua situație. Iar avansarea în grad face ca, după război, să ai o poziție avantajoasă când te vei angaja la o nouă companie de navigație și vei concura cu oameni mai tineri. Nu știa nici el la ce fel de reacție să se aștepte. Tăcerea lui Gos era aproape ceva fizic. Se foii pe scaun și întrebă Nu ești bucuros? Am căzut că este ceea ce-ți dorești." Gos își desclăștă mâinile și le împreună din nou. Am dorit-o dintotdeauna pe bechi, Nici nu mai țin minte de când." Deci ei se înclăștară din nou cu forță în pumnii strânși. Dar nu în felul ăsta. Canava. Bază are să fie în siguranță, nu mai are de-a face cu convoaie, nici nu mai lăsată singură, fără altă apărare decât câteva amărâte de tunuri rămase din primul război mondial. Gos răspunse liniștit. O navă moare atunci când devine inactivă. Am văzut cu ochii mei câteva nave bune prepădindu-se în felul ăsta în timpul crizei. Părea că se luptă să-și găsească cuvintele. O navă trebuie să fie pe mare, de asta are nevoie. Asta e viața ei, rațiunea ei de a fi. Se întorse puțin și linței de emoție pe trăsăturile greoaie. Ca un om bătrân care a devenit prizonierul scaunului, începe să moară din acel moment. Nu mai poate face nimic ca să scape. Linsei își smulse cu greu privirea de la figura disperată a lui Gos. Îți lăs sarcina să le comunici celorlalți? Poți folosi lista asta. Stenard este trimis la un curs de specializare pentru navigație modernă. Va fi probabil ambarcat după aceea pe unul din distrugătoarele noi. Deci, ir și oamenii lui vor fi trimiși la cazarma Istney pentru a fi repartizați la alte posturi, iar Maxwell va primi o tresă în plus. Va fi trimis la Wall Island pentru specializare ca instructor.